«Сервус, ти знаєш, у Вавилоні кояться дивні речі». «Так, я чув». «З тобою теж було щось подібне?» – він говорив, насторожено озираючись. «Що саме?» – він стишив голос. «Чарки наповнюються самі собою. Самі собою. Приходять якісь незнайомі люди і розпитують про мене, а я ні сном, ні духом не знаю, хто ж то може бути». А вони поводяться так, мовби я їхній найліпший колежка. Але що цікаво, вони шукають мене тільки під час моєї відсутності. Хоча я тут так часто буваю. А ось моя скрипка. Ти знаєш мою скрипку? Вона інколи має здатність зникати, а потім з'являтися за іншим столом. Вона збиткується з мене. І все це тут, у Вавілоні. А кілька днів тому я побачив за столиком знаєш кого? Не маю зеленого поняття. Троцького. Алкоголік і художник Папроцький на прізвисько троцький недавно помер у молодому віці. «Отже ти бачив його духа?» – сказав я. «Я бачив його так само, як бачу тебе. Якого духа?» Я навіть замовив йому чарку горілки і попросив бармена занести йому на столик, але Троцький зник». «Мабуть, на тім світі їм забороняється пити. Як ти гадаєш?» «На там світі не тільки пити, але й трахатися забороняється». «Який жах!» Він замовки дивився, як бармен, спритно розставивши замовлення на несе його довіреного столика. «Слухай, ти далі з нею?» – кивнув на віру. «А що?» «Я думав, між вами все скінчено». «Чому це тебе так хвилює?» «Вона мені подобається». «Мені теж». «Але вона мені по-справжньому подобається, розумієш?» Я не мав наміру з ним сперечатися, вловивши у його голосі легкий стан сп'яніння. Він був у постійних пошуках подруги своєї печалі. Від нього тхнуло смертю. «Так», – кивнув я. «Для тебе це просто забава, я ж знаю». «Ти її трахнеш і покинеш, хіба ні?» Я стену в плечіма. «Що ти чекаєш від мене?» «Щоб ти лишив її. Тоді вона буде зі мною». «Хто зна, почекай трохи?» «Ні, я вже досить чекав. Вона просто дурна. Вона схиблена на відомих людях, особливо на митцях. Ти для неї лише ім'я і більше нічого». Невже тобі приємно трахати бабу, котра віддалася тобі лише тому, що у Львові так мало відомих людей і всі зайняті? Я вже її вивчив. Вона просто упивається від таких, як ти. І хочеться, аби її всі бачили, яка вона крута. Чувак, це все фігня. Ти для неї не існуєш. Ти для неї пушинка. Я тільки твоє ім'я і твій писок, який впізнають фани. От від цього вона і кінчає. Я зиркнув на віру. Вона стежила за нами. Але з виразу її обличчя я б не міг сказати, що вона зараз кінчає. Я сказав Зенникові. Якби я був на сто відсотків упевнений, що вона піде до тебе, коли я її покину, я б її покину. Я поважаю високі почуття. Але і ти, і я добре знаємо, що вона після мене з тобою все одно не буде». «Ну і мудак ти, – процідив він крізь зуби. Ти просто механічний апельсин. Ти вічний трахальщик. Ти не знаєш, що таке любов». «Мудак ти, а не я. Бо замість того, щоб підчепити собі якусь бабу з великою задницею, ти мрієш про віру і дрочиш перед сном під ковдрою, а потім говориш про любов. Я в неї закоханий, розумієш, що це таке?» «Шкода, що вона про це не підозрює». У мене своя тактика. Почуття не обов'язково оформлювати у слова. Думаєш, вона не помітила моїх поглядів? Вона й зараз дивиться в наш бік. Я думаю, чому ти стоїш із втягнутим животом, ніби прокоптнув жердину? Вона не дурна, вона все аналізує. І зараз, між іншим, думає, чи не зробила вона велику дурницю, зв'язавшись із тобою. Ха -ха, ти смішний, особливо коли вип'єш. «Я п'ю з розпачу!» Перш ніж рушити до столика, я сказав «Потерпи ще з місяць!» «А що має статися за місяць?» – пожвавився він «Вона буде вільна» «Ти кинеш її?» «Я всіх кину!» Він завмер із роззявленим ротом І його мозок почав зосереджено аналізувати мої слова «Що він хотів?» – спитала Віра «Там якась забава має бути, от він і запрошував мене». «Не бреши. Я ж помітила, що він зиркав на мене. Бо він хоче, аби я з тобою прийшов». «Це ви так довго про забаву домовлялися?» «А ти ніби Зенека не знаєш. Меле, меле». «Ти відмовився?» «Звичайно». «Ти збираєшся далі киряти?» «А хіба я п'яний?» «Ну і не тверезий». Пляшка, шампана – це якраз те, що треба. Ми ж мусимо вбити за дві години, поки ти відчуєш себе у формі, чи не так? Ти брешеш, що ти її більше не бачив. Я не відразу второпав. Кого? Ну, ту, що тобі запропонувала разом померти. Ти все ще про неї не забула? Я й не забуду про неї ніколи, і не надійся. Вона завжди буде між нами? Напевно. «Он вона сидить», – кивнув я недбало на столик навпроти. «Що таке?» – Віра не вірила власним вушкам. «Це вона?» «Та, жива і здорова. Можливо, навіть вдячна мені за те, що й досі живе». Віра якийсь час уважно розглядала дівчину, яка жваво спілкувалася зі своїм кавалером і спитала. «Скільки її тоді було?» «Сімнадцять». Віра кивнула. Дівчина якраз на 26-27 виглядала. Вона досить приваблива. Ти б побачила її тоді. Я випив і, закинувши ногу на ногу, став теж розглядати дівчину, яку бачу вперше, але яка могла бути достеменним портретом Мар'яни років за десять.